Pista 8. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Trâmba Volumul 3, pagina 78 Epoca clasică, războaiele medice Epoca clasică a civilizației și culturii grecești se situează cronologic între momentul eroic al războaielor contra Colosului Versan și momentul lipsit de glorie al luptelor fratricide care au pus capat vieții libere a cetăților grecești, deschizând drumul dominației macedonene. Secolul de aur al Atenei începe cu perioada de 50 de ani a războaielor medice, 499-449 înaintea erei noastre, și se încheie cu perioada de 27 de ani a războiului Peloponeziac, 431-404 înaintea erei noastre. După care următoarea perioadă a democrației ateniene de lupte între diferite state grecești, de mișcările și răscoalele sclavilor, de descompunere internă, morală și politică, se termină cu înfrângerea Coaliției Democrate a Orașelor Grecești, 337 înaintea ei noastre, de către regele Macedonii, înfrângere care pune capăt istoriei orașelor state elenice din penisulea. După victoria lui Darius asupra regatelor din Asia Mică, teritoriile grecești de pe coastă au fost încorporate în Marele Imperiu Persan. Orașele state grecești din această regiune vor avea o independență și o autonomie pur formală. În realitate, ele vor plăti anual un tribut și vor fi guvernate de tirani susținuți de Perși. Pe de altă parte, ocuparea Traciei și supunerea Macedoniei de către Perși lovea și în interesele grecilor din peninsulă privind comerțul din Marea Ege. În anul 499, Miletul se răscoală. Celelalte orașe state din Ionia și Lesbo se declară și ele independente. Carnizanele persane sunt învinse de milesieni care incendiază și orașul de reședință din Lidia al regelui persan. Dar milesienii rămân singuri. Sparta refuză să le dea ajutor, iar Atena le trimite doar 20 de corăbii. Cinci ani mai târziu, o flotă de 600 de corăbii a fenicienilor, aliații perșilor, înfrânge ușor mica flotă a răzvrătiților. Miletul este complet distrus, statele grecești de pe coastă își pierd din nou independența, după care perșii recuceresc cu ușurință și insulele grecești. În anul 492, înainte ei, noastre, generalul persan, Mardonius pornește cu mari forțe spre Grecia Balcanică, cucerește câteva insule, dar în urma unei furtuni pierde jumătate din flotă și 20.000 de, de oameni. Peste doi ani, în urma refuzului Atenei și Spartei, a se supune, Darius organizează o nouă expediție maritimă și de barcă în Atica, de câmpia de la Maraton. Atena rămasă fără ajutorul spartan promis încredințează comanda supremă a armatei strategului Miltiade, Infanteria persoană, căci cavaleria care era forța principală a perșilor nu ajunsese la timp, nu rezistă atacurilor armatei atenienilor în rândurile căreia luptau acum și sclavii. fupuse pe fugă și puțin perși reușiră să se întoarcă în Asia Mică. Bătălia de la Maraton, prima victorie a grecilor contra barbarilor perși, l-a dat învingătorilor un sentiment de încredere în forța morală a patriotismului lor, dar și conștiința că pericolul rămâne în continuare. Victoria de la Maraton fusese o victorie a Atenei și a democrației ateniene. De aceea, șeful Partidului Democrat Radical din Atena, Temistocle, i-a convins pe atenieni să-și construiască un nou port militar și comercial, Pireul, precum și o flotă puternică de 200 de corobii cu câte trei rânduri de vâslași, trireme, fapt care a făcut din Atena prima putere maritimă din Marea Egee. A 10 ani după bătălia de la Maraton, la care participase și Eschil, regele persan Xerxes, fiul lui Darius, întreprinde o campanie contra grecilor cu o imensă armată de 150.000 de oameni din 46 de popoare ale Imperiului și cu o flotă de peste 500 de corăbii. Făta greacă era în mare ei majoritate ateniană, iar ca armată terestră, cele 31 de orașe care se coalizaseră, între care și Sparta, trimiseseră un contingent de abia 10.000 de oameni. În lupta din strâmparea termobile, regele Spartan Leonida rezistă eroic până la ultimul său om, fără a reuși să țină de fileul, În timp ce în bătălia navală de la Artemision, pierderile fură grele de ambele părți. Flotei grecești nu-i rămâna decât să se retragă în direcția insulei Salamina, în timp ce la Atena, unde temistocle evacuase din timp populație, perșii distrug și incendiază orașul, inclusiv templele de pe Acropole. La Salamina, în strâmtorii nu permita perșilor să-și desfășoare forțele. Rota lui Xerxes a fost înfrântă, multe corebii capturate, și pierdusele 200 de corebii, creci doar 40, și regele persani se întoarce în Asia lăsând în Tesalia o armate de 100 de de oameni sub comanda lui Martonius. Notă. Eschil care luase și el parte la bătălia de la Salamina va imortaliza victoria în tragedia sa, perși. Închei nota. Restul flotei persane în retragere fui distrusă în fața coastei Ioniene, la Micale. Victoria perșilor pe care Herodot o prezenta ca pe o victoria libertății contra tiraniei a salvat Grecia de a deveni o satrapie persană, a salvat și civilizația elină și a dat un mare, având progresului vieții civice. Glorificarea victoriei de către artiști și poeți în atâta ca podopere ale literaturii și artei a contribuit să facă din Atena centrul culturii grecești. Victorian, principală a Atenei, a avut și în alta semnificație subliniată mai târziu de Platon. Citez, din această gigantică invazie pe uscat și pe mare, care ne-a inspirat o frică disperată, a rezultat o mare unire între noi, închei citatul. legile 698-C. O unire care însă n-a durat mult. După ce pericolul persana a trecut, sub efectele luptei de clasă și, pe de altă parte, a ambițiilor, egoismului și miopiei politice a conducătorilor poleiselor, această unire s-a destrămat. În orice caz, bătălia de la Micale i-a descurajată definitiv pe succesorii lui Xerxes. Ostilitățile dintre greci și perși vor mai dura încă mulți ani, dar de acum înainte, inițiativa operațiilor va aparține grecilor. În anul următor se va încheia o alianță între mai multe state grecești și se va constitui, în 478 înaintea erei noastre, Liga Maritimă de la Delos, numită astfel după numele insulei unde aveau loc întrunirile aliaților. În cadrul acestei federații statale aveau drepturi egale și fiecare stat și-a asuma obligația de a trimite un număr de soldați și de a contribui la întreținerea lor și la echiparea flotei comune. Foto-Ateniană, compusă din 300 de trireme, era mai numeroasă decât a tuturor celorlalte state confederate la un loc și rește că rolul conducător al Atenei în această ligă s-a afirmat de la început. De altfel, prestigiul Atenei, care luptase și suferise cel mai mult, care fusese rasă la pământ de două ori de perș, care repurtase victoriile de la Maraton și Salamina, era necontestat. Stigat de la Delos, aflată sub conducerea reală a lui Temistocle, asigura Atenei hegemonia, puterea executivă și conducerea operațiilor. Dar Partidul Conservator din Atena, condus de mari proprietari de pământ și sprijinit de statul rival al Spartei, reușea să-l ostracizeze pe Temistocle, care se va refugia și va trăi până la moarte în Persia, ca supus al regelui persan. Sub conducerea energică a influentului aristocrat Cimon, liga de la Delos se va extinde și se va întări. Din de 30 de ani, Liga a fost în lupta aproape permanentă cu perși pe care Cimon îi va alunga de pe litoralul tragic, le va desvința bazele navale de pe coasta ioniană și în 469 înaintea ei noastre le va distruge flota. Când în anumite state din Liga vor izbucni răzcoale, Cimon le va reprima cu violență, aducând statele insubordonate la ascultare. Autonomia statelor Ligii va rămâne o simplă aparență. În realitate, ele erau la discreția Atenei, supuse forțat Atenei și în curând Confederația de la Delos se va transforma într-un adevărat imperialism atenian. După o jumătate de secol de războaie, în 449, înaintea noastre, Atena încheie pacea cu regele persoane care recunoaște autonomia statelor grecești din Asia Mică. Ligat de la Delos, deci, constituită în vederea apărării contraperșilor, n-ar fi avut sens să ființeze. Dar noi, stăpâni și conducători ai politicii ateniene și partidului democrat, ei fi alte și pericle, continuă să consolideze această politică imperialistă. Notă Una această ambiție a comportat și grave pierderi. Într-o expediție în Egipt spre a-i ajuta pe cei resculați contraperșilor, greci au pierdut 100 de corobii. Închei nota Hegemonia Atenei, a cărei populație în întreaga Atica ajungea la 400.000 de, de oameni, se extindea asupra a 200 de orașe state grecești, aproximativ care totalizau să apreciază între 10 și 15 milioane de locuitori. La 4 ani după pacea cu și Atena încheie un tratat de neagresiune pe o durată de 30 de ani și cu sparta. Înțelegerea însă nu putea dura. Statul spartan, atât de puternic, avea toate motivele să se teamă de influența și de posibilitățile economice considerabile ale Atenei. Interesele comerciale ale Spartei și ale altor orașe, în primul rând ale Corintului, Megarei și Tebei, se ciocneau cu cele ale Atenei. Pe de altă parte, pe teren politic, Sparta sprijina elementele aristocratice și oligarhice din statele supuse hegemoniei ateniene, precum și pretențiile acestor state la autodeterminare, ceea ce însemna subminarea autorității și puterii Atenei atât în exterior cât și în interior. Împotriva hegemoniei ateniene se constituie Liga Peloponesiacă, care ceru Atenei să recunoască autonomia efectivă a tuturor statelor care făceau parte din Liga de la Delos. Cererea fiind refuzată, orașele state din Peloponezi începură ostilitățile. Invadând de mai multe rânduri Atica și Pustindo, războiul Peloponesiac, începând în anul 431, va continua până în 404 înainte ei noastre. Aproape în toate bătăliile, armata ateniană a fost înfrântă. După o pace de compromis și de alianță a Atenei cu Sparta, pacea lui Nicias, 421 înainte rei noastre, ostilitățile au reînceput în urma propagandei războinice a unui foarte influenț strateg, exponent al Partidului Democrat, Alcibiade, una din figurile cele mai paradoxale ale istoriei grecești, prin extravaganța, capriciile și inconstanța sa. După ce au organizat o expediție, la care totuși n-a luat parte din cauza unui proces politic, în Sicilia, unde două puternice corpuri de armată ateniene au fost aproape complet distruse, Alcibiade a fugit la Sparta, complotând cu spartanii și determinându-i să pornească o campanie contra Atenei. Campania s-a terminat printr-un dezastru, Atica a fost pustită și jefuită, în timp ce 20.000 de sclave atenieni au fugit la Sparta. Mulți membri ai Ligii Maritime s-au separat de Atenea, dezagregând astfel complet hegemonia ateniană. În Atena o lovitură de stat 441 înainte ei noastre instaură un regim oligarhic al aristocrației și marilor bogătași, care dă o puternică lovitură ce convenea sparte aristocrate democrației ateniene. Dar Alcibiade fură chemat la Atena unde, în 410 înaintea erei noastre, regimul oligarhiei fusese răsturnat și guvernarea democratică restaurată. dându-se comanda flotei ateniene, Alcibiade obținu câteva răsunătoare victorii contra flotei Peloponesiace. Evenimentele care urmară fură însă în defavoarea atenienilor. Spartanii încheiară un tratat cu regele persan care le dă două ajutoare importante. După câteva bătălii navale câștigate alternativ de cele două părți, atenienii fură complet înfrânți de sparta aliată cu Persia și în 405 înainte rei noastre, 3000 de prizonieri atenieni fură executați. Armatele spartane ocupară Atena obligând o să accepte în 404 înainte ei noastre o pace fără condiții prin care se obliga să recunoască hegemonia Spartei asupra întregii lungi grecești, să-și dărâme până în temelii toate fortificațiile și să predea întreaga flotă militară și comercială. Dezastrului militar îi urmă dezastrul politic intern. La Atena a fost instaurat un regim oligarhic, un guvern al celor 30 de tirani care a guvernat cu o extremă cruzime, până când democrații din emigrație au reușit să învingă trupele guvernului oligarhic în 403 ei noastre să restaureze Constituția Democratică. Sparta rămâne acum cel mai influent stat din Grecia continentală și coasta Asiei Mici, răsturnând regimurile democratice din toate orașele state supuse ei, guvernând abuziv și violent. După o lungă campanie militară persană de cinci ani contra Spartei, statul spartan intră într-o perioadă de rapid declin. Orașele aliate se ridicară împotriva hegemoniei spartane, în coaliția lor intrășate împreună cu alte state importante, Corint, Megara, Argos și altele. Cu ajutorul persan, flota spartană fu nimicită în 394 înaintea erei noastre. Dar cu același ajutor persan, în urma unui tratat încheiat în 387 înaintea ei noastre, Sparta își va menține hegemonia asupra mării egee, de fapt mai mult ca apărătoarea hegemoniei persane. În curând însă, Atena sprijini formarea unei noi alianțe contra Spartei, sub hegemonia Tebei, creând o nouă ligă maritimă în care intrară aproximativ 70 de state grecești. După ce înlăturase guvernul oligarhic susținut de Sparta, democrația tebană avea acum ca șef pe mari Patrioți, Pelopida și Minoda. În două bătălii rămase celebre din Leuctra în 371 înainte rei noastre și Mantinea în 362 înainte rei noastre, Tebanii au înfrânt armata spartană. Acest fapt a avut ca urmare destrămarea ligii peloponeziene, locul ei fiind luat acum, dar pentru un scurt timp de hegemonia Tebană. Atena încearcă să profiteze rivalitatea dintre Sparta și Teba pentru a-și restaura hegemonia, dar fu învinsă 358-355 înaintea ei noastre și linga maritimă ateniană fu dizolvată. În Sicilia, grecii au avut de luptat împotriva unui inamic foarte puternic, cartaginezii. În orașele siciliene, tirania, mult mai consolidată aici decât în celelalte regiuni grecești, alterna cu regimurile democratice. În anul 480, înainte rei noastre, victoria tiranului Siracuzei, gelon asupra cartaginezilor, a adus orașului o pradă enormă. În 474 înainte rei noastre, siracuzanii au distrus flota puternică a etruscilor. Ca urmare a victoriei tiranului, renumit pentru cruzimea sa, Dionisos I, asupra Cartaginei 339 înainte rei noastre și a cuceririi unor orașe state din sudul Italiei, Siracusa a devenit o mare forță maritimă, asigurându-și hegemonia în Magna Grecia. În secolul al IV-lea înaintea noastre, tabloul general al vieții politice din orașele greciști se prezintă în culori întunecate. Cu alianțe de scurtă durată, cu rivalități, revolte și răscoale ale sclavilor, lovituri de stat, alternări de regimuri politice, egoisme, trădări, crime. Numeroase războaie fratricite aduc peste tot devastări și sărăcie. Sistemul armatelor formate din mercenari a slăbit atașamentul cetățeanului față de statul său. Orașele state cele mai importante erau epuizate lipsite de o consecventă și viguroasă viață politică. Fluctuația alianțelor dintre orașele state, alianțele unora cu dușmanul comun persan, egoismul acestor state grecești și lipsa lor de perspectivă politică au făcut ca solidaritatea lumii grecești, sentimentul de unitate elenică manifestat atât de glorios în timpul războaielor medice, să apară acum ca aparținând unui trecut foarte îndepărtat și greu de înțeles. O situație de dezorganizare generală pe multiple planuri, căreia îi va pune capăt ocuparea peninsulei de către regele Macedoniei. Constituția ateniană Organizarea politică, socială și administrativă Victoria grecilor în războaiele contraperșilor a dat, după cum am spus, un mare având vieții politice democratice, mai ales la Atena. Firește că nu în toate statele grecești funcționa o guvernare democratică. În același timp cu acest tip de guvernare, în alte orașe conduceau tiranii, iar în altele oligarhii. Nici la Atena, cum s-a văzut, n-a existat permanent un regim politic democratic. Opoziția aristocratică a fost aproape continuă. Dar în secolul al V-lea, înaintea noastre, statul democrat atenian s-a afirmat pe scena istoriei grecești într-un mod atât de pregnant, încât foarte puține alte centre politice asupra cărora de altmintări informațiile noastre sunt sau extrem de sumare sau lipsesc de desăvârșire, pot reține atenția în acest sens. Din aceste motive, Atena rămâne pentru noi o adevărată eladă a eladei, după expresia lui Pericle. Modelul democrației grecești rămâne modelul atenian. Notă Atitudinea grecilor față de străini a variat de la o epocă la alta. La început cuvântul barbar sau barbaroi însemna doar străini, dar după războaiele medice care au arătat ce dezastre cumplite aduc invadatorii, străinii egal barbaroi, cuvântul barbar a căpătat sensul de azi. Grecii deplorau în primul rând de la popoarele străine tendința acestora de a se comporta sub nivelul de oameni liberi și responsabili. Închei nota originile sistemului democratic grecesc trebuie căutate în formele de guvernare colectivă ale polisului, forme care s-au consolidat în decursul secolului al VI-lea înainte rei noastre. Într-adevăr, prima din câte se știe, Constituția adevărată a Atenei, cea dată de Solon în 594 înainte rei noastre și care a rămas în vigoare timp de 86 de ani, deci de-a lungul aproape a întregului secol, avea un caracter democratic cert. Dar totodată, prevederile ei făceau multe concesii clasei oligarhilor. Conducătorul mișcării democratice ateniene, Cristene, după ce a ajuns la putere în 508 înaintea ei noastre, a modificat în sens democrat radical Constituția lui Solon. Aceste reforme au făcut din plin fondatorul democrației ateniene. El a restrâns atribuțiile areopacului acel consiliu format din Arhonți după expirarea funcțiilor lor, consiliu cu caracter aristocratic, care avea înainte un rol hotărător în administrația statului și justiției. A împărtit teritoriul statului atelian în 100 de circunscripții teritoriale deme, pe care le-a grupat în 10 triburi. A instituit Consiliului celor 500 din care făceau parte, prin tragere la sorți, câte 50 de membri din fiecare trim. Adunarea poporului a fost investită cu drepturi suverane. Diverse funcții, ca cea de Arhonte, au devenit pur onorifice. În fine, să așa apăra reformele, în primul rând contra eventualității tiraniei, a instituit ostracismul, procedură exclusiv atemiană. Instituția arhontatului a apărut probabil în jurul anului 800, înainte rei noastre, când aristocrația a impus regelui doi arhonți, unul ca șef al administrației, celălalt al armatei. În secolul 7, înainte rei noastre, numărul arhonților s-a ridicat la nouă, aleși pe un an și cu atribuții care s-au menținut și în secolele următoare. Cel mai important dintre arhonți, judecătorul suprem, era arhontele Eponim, cu alte cuvinte, cel care dădea numele său anului în care fusese ales. Urmau în ordine Arhontele Bazileu, șeful cultului religios, supraveghetorul, organizatorul și îndrumătorul sărbărilor religioase și al sacrificiilor publice. Arhontele Polemar, conducătorul treburilor militare, ceilalți șase erau tăsmoteții, legislatorii, cei care dictau legi și dispoziții juridice în toate cauzele civile. Clistene a făcut ca arhontii să nu mai fie aleși numai dintre aristocrați, ci să fie propuși de deme, iar începând din 457 înainte ei noastre, a făcut ca funcția de arhonte să fie accesibilă oricărui cetățean. Instituția ostracismului a fost creată de clistene în 507 înainte noastre, pentru a preîntâmpina revenirea tiraniei, când un cetățean devenit prea popular, prea influent, era bănuit că aspira să devină conducătorul cetății. În fiecare an, adunarea poporului era întrebată dacă avea asemenea bănuieli. În caz afirmativ, cetățenii scriau pe un job de vas numele în cauza. Dacă șase mii de cetățeni scriau același nume, persoana respectivă era trimisă în exil pe timp de zece ani. Nu i se formula vina, nu era vorba de o sentință. O era doar o măsură preventivă, nu o pedeapsă. Ce ostracizați, printre care au fost nume ilustre de bărbați care era le datora recunoștință ca de pildă de mistocle sau aristide, nu își pierdeau prin acesta nici drepturile politice, nici patrimoniul, nici onorabilitatea. Adevărul este că această procedură a fost practicată doar de 10 ori în decurs de 90 de ani, până în anul 417 înaintea ei noastre, când ostracismul a fost abrogat. În timpul războiilor medice, instituțiile democratice au cunoscut o perioadă de declin, în timp ce autoritatea reovagului a sporit. După sfârșitul războiilor însă, situația se schimbă. Victoria contraperșilor se datorase în cea mai mare parte eroismului, enormelor sacrificii și suferințe ale maselor. Mire de soldați și pâslași pe trireme, cetățeni atenieni erau conștienți de aceste merite și sacrificii făcute și vor pretinde să se țină seama de ele. Desfășurarea ulterioară a vieții politice va fi fără îndoială determinată și de această atitudine populară fermă. Consecințele traduse prin consolidarea continuă a patrimoniului popular se vor vedea în curând. Astfel, în 461 înaintea rei noastre, Cimon Aristocratul, care domina viața politică a Atenei, este ostracizat din inițiativa căpetenilor Partidului Democrat, Efi și Pericle. Din acest moment începe perioada de maximă afirmare a democrației ateniene. Prima lovitură dată aristocrației a fost desfințarea autorității supreme a aeropagului, căruia nu i s-a mai lăsat decât puține prerogative, supravegherea cultului public și competența de judecată în cazuri de incendieri premeditate și de omicid. Prin transferarea tuturor drepturilor supreme în competența adunării poporului, acesta a devenit autoritatea suverană a statului. Cel care a luptat timp de 30 de ani pentru democratizarea statului atenien a fost pericle, circa 5429 înainte ei noastre, adevăratul conducător în ultimii 15 ani ai vieții al Atenei în calitate de strateg. Culma atinsă în timpul său de regimul democratic, de economia, de cultura și arta ateniană a justificat denumirea acestei epoci de secolul lui Pericle. Constituția ateniană a secolului al V-lea înaintea noastre organiza întreaga viață a Atenei, politică, socială, administrativă, juridică, militară, pe baza suveranității adunării populare Eclezia, organul suprem al statului din punct de vedere legislativ, executiv și judecătoresc. Membrii ei, toți cetățenii bărbați care împliniseră vârsta de 20 de ani, participau direct la guvernarea statului. Nu erau considerați cetățeni femeile, străinii stabiliți în Atica, metecii și sclavii, precum nici cei ai căror părinți nu erau amândoi atenieni de origine. Adunarea poporului se întrunea pe colina Pnix, din apropierea Acropolei, de patru ori pe lună pentru a hotărâ în chestiunile mai importante în privind războiul și încheierea păcii, în aprovizionarea orașului, în afacerile juridice sau administrative, controler și activitatea slujbașilor statului până la cei mai înalți. Pentru a se lua o hotărâre mai importantă, era nevoie de un minimum de 6.000 de votanți, din totalul de circa 40.000 de membri de cetățeni a Ordinea de zi era anunțată cu patru zile înainte. Votarea se făcea prin ridicare de mână, dar în anumite cazuri prin scrutin secret. Orice cetățean putea lua cuvântul dacă era autorizat de adunare și limitele constituționale putea face orice propunere. Opinia publică nu admitea ca un cetățean să se dezintereseze de treburile statului, dar minter cetățeanul atemian înțelegea că interesele sale individuale nu pot fi separate de cele legate de prosperitatea colectivității a statului. Mai târziu, cetățenii care luau parte la adunările ecleziei primeau o oarecare indemnizație. Măsura aceasta era dreaptă. În primul rând, pentru cetățenii mai săraci, această îndatorire civică, această activitate politică îi sustrăgea suficient de la interesele lor private, căci o întrunire dura uneori o zi întreagă, iar întrunirile aveau loc săptămânal.